السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ععمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala dahjhi ila Para jemaah yang dirahmati oleh Allah kita lanjutkan kajian kita kajian kitab hikbatun minat tarikh sepenggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya cucu beliau Husain radhiyallahu an kita telah atau uh, sampai pada pembahasan yang terakhir kemarin adalah badul fitnah permulaan bergejolaknya api fitnah yaitu di akhir-akhir zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab-sebab terjadinya huru-hara, kecolak dan fitnah ini, sebab yang pertama adalah dan ini sebab utama, sebab inti. Penyebabnya adalah provokasi dari seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Sabah dan kemarin sudah kita pelajari bahwa Abdullah bin Sabah ini tokoh yang yang benar-benar nyata yang berusaha difiktifkan oleh orang-orang Syiah kontemporer karena orang-orang Syiah zaman dulu mengakuinya bahkan bangga dengannya. Tapi sekarang Ulama-ulama mereka berusaha untuk Menghilangkan tokoh Abdullah bin Sabah ini Dan kemarin sudah kita jelaskan Bahkan Tokoh-tokoh si'ah sendiri Dalam kitab-kitabnya menyebutkan ya, Nama Abdullah bin Sabah, bahawa Abdullah bin Sabah itu ada Abdullah bin Sabah Wa yamaniyun yahudi adharul islam Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi yang ada dari negeri Yaman. Yamaniyun. Jadi dia dari negeri Yaman, Yahudi. Dan kita tahu bahawa Yaman itu ahli kitab. Yaman itu apa? Ahli kitab, berdasarkan hadis Muad. Yang kita sudah apal Ya Muad innaka satati qaum ahl kitabin. Wahai Muad, kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Faawwalu mataduhum illahillailaha illallah. Jadikan awal jawamu adalah laillaha illallah. Perangdengarkan di situ. Hadis Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad untuk menjadi dai di negeri Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah mewanti-wanti bahawa negeri Yaman adalah negerinya ahli Kitab. Dan dulu Yaman itu sebelum Rasulullah lahir terjadi peperangan besar antara Yahudi dan Nasrani. Yang mana peperangan Yahudi dan Nasrani itu Yang menjadi penyebab Abroha Diutus Najasyi untuk pergi ke Yaman Masih ingat? Oh, Atau ingat? Kenapa kok terjadi Penyerangan Kaabah Yang dipimpin oleh Abroha Itu kan ada ceritanya Jadi Abroha itu orang Habasyah Orang Ethiopia, Afrika Agamanya apa? Abroha itu. Yang ingin menyerang Ka'bah itu loh. Yang Allahabadikan dalam surat Al-Fil. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi fil. Abroha ini orang Ab orang dari? Orang Habasyah. Ya, panglima perangnya Habasyah. Agamanya Nasrani. Lah di Yaman itu dulu orang Nasrani Disiksa Dilukai Disakiti oleh orang-orang Yahudi Ceritanya seperti itu lah, Peristiwa itu Kedengaran Kaisar Romawi Kaisar Romawi agamanya apa? Nasrani Maka Kaisar Romawi Menyurati Raja bawahannya Ethiopia itu masih Dalam wilayahnya apa? Romawi Najashi itu raja kecil, raja kecil dalam artian raja yang tetap mengirim upeti ke mana ke Romawi. Maka dikirim surat wahai Najashi segera pimpik segera putus jenderalmu untuk berangkat ke Yaman untuk membereskan orang-orang Yahudi. Berangkatlah Abroha menyeberangi laut apa? Yang memisahkan Afrika dengan Arab, Laut Merah, nyebrang, sampai di Yaman, Abroha ini memantai orang-orang Yahudi. Jadi Yaman itu dulu sudah dihuni oleh orang Nasrani dan Yahudi. Nah, Abu bin Sabah ini dari Yaman, ahli Kitab, dia Yahudi bukan Nasrani. Adharul Islam, pura pura masuk Islam. Teman tahajat tak li Ali. Kemudian dia yang mempunyai sikap apa murak murak setia dan pendukung setianya Ali bin betul ni. Wawal dari tunsip tunsa bu sabaiyah. Abu Ubain sabai ini adalah tokoh yang kepadanya lah dinisbatkan firqot sabaiyah, firqot siyah, firqot Yahudiyah alladzi taqulu bil uluhia yang mana firqo ini mengatakan ketuhanan Ali wa hum alladzi ja'u jadi abdul bin sabab dengan pengikutnya ini datang ke Ali wa qalu lahu mereka berkata kepada Ali anta huwa kamu adalah dia kata Ali man huwa siapa dia itu maksudmu Allah anta Allah kami itu Allah wahai Ali Maka Ali marah, fa'amar Maulah kun kon baro. Ali memerintahkan Maulanya, mantan budaknya untuk membuat parit besar dan dinyalakan api tersebut. Dan orang-orang yang mengatakan Ali itu Tuhan dibakar sama Ali bin Abi Sebagian itu ada yang lari terpiter-piter. Tentunya dengan pasukan Islam ya. Ditangkapi mereka sama pasukannya Ali. Sabaya nih orang yang loyal, yang mengaku loyal kepada Ali bin ini justru dihukum Ali. Sebahagian yang lari, sebahagian yang ketangkap dimasukkan apa? Api dibakar sama api itu Karena mereka menganggap Ali tu Tuhan. Ketika dibakar justru mereka mengatakan la yu azib binnar ilarob binnar. Tidak mungkin menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti Ali ini benar-benar Tuhan. Semakin sesat. Abduh bin Sabah semakin sesat. Lah, Abduh bin Sabah ini keliling ke orang-orang badui-badui yang bodoh-bodoh. enggak ngerti apa-apa itu orang-orang para pedalaman itu diprovokasi. Untuk meninggikan Ali dan merendahkan siapa? Usman bin Affan. Itu masalahnya. Datang ke mana-mana dan membuat surat palsu. Surat palsu itu distempel atas nama Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Aisyah, pendekar-pendekarnya sahabat. Nulis semuanya bahwa Zubair ini seakan-akan nulis surat distempel namanya Zubair, dikirim ke kabilah-kabilah Arab, ya untuk memberontak kepada Uthman dengan sebab satu dua disebutkan Banyak yang tertipu. Media Orang Yahudi dari dulu menguasai media Seandainya kita hidup di zaman itu nah, bilang, eh, dalam, Kita hidup di zaman fitnah itu Bisa jadi kita termasuk pengikutnya Abdul bin Sada Alhamdulillah kita diselamatkan dari fitnah itu Ya Jadi suratnya itu Kayak suratnya Zubir bin Awam Bahwa Uthman ini Apa namanya Mengangkat kerabat-kerabat dekatnya saja Mengangkat Muawiyah ya, Mengangkat kerabat yang dekat Nepotisme Kemudian Utsman bin Affan ini tidak mau Mengkisos Ubedullah Tahu Ubedullah tak? Ubedullah itu Anaknya Umar Ubedullah ini pernah membunuh Anaknya Umar ini. Atau nanti ya Kita, cakap itu, cakap nanti. kita ke fokus ke siapa ini? Abdul bin Sabadul. Jadi Abdul bin Sabah ini keliling bawa surat-surat palsu ini ke negeri-negeri Arab, ke pelosok-pelosok Arab. Yang intinya surat itu disembel dengan nama-nama sahabat yang mulia tadi untuk memprovokasi orang-orang Arab agar menurunkan Sabah, Bismillah. Wafisabi kala tujat adjian tisol hadisun haditatun kama huwaelan dan zaman dulu tidak ada alat komunikasi canggih seperti sekarang, tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, tidak ada zaman dulu. Maka caranya mereka adalah dengan saling mengabarkan satu sama lain pada orang-orang Arab, orang-orang Arab Baduy, Arab. Fasobaa ilai hiruwaqidan min dawisikah kiwan nifak. Omakah orang-orang yang dulu ada bibit-bibit jahat itu senang dengan berita ini. orang-orang ya. yang dulu dalam sejatinya ada ada kerusakan senang dengan berita ini, bersepuan semuanya. Wa kana yakuli fadizi sinni wa Abu Bakar Aslam ini selalu ngomong kepada orang-orang yang baru, anak-anak muda. Orang yang kurang pengalaman diomongi. Ajaban liman yasumu anaisa yarjiuwayukal tibi annamuhammad yarji. Saya heran orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu akan turun pada hari kiamat, tapi mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu. BAHAM. Jadi akidahnya si akan akidah roja. Bisa reinkarnasi orang itu kembali lagi. Jadi caranya subatnya lewat situ. Kamu gak yakin gak kalau Nabi Isa itu turun? Lu yakin. Semua sahabat yakin. Nah, kalau Isa saja turun, apalagi Muhammad. Subat-subat itu dihempuskan. Nah, orang buduh, orang akrab. Akrab itu orang badui. Termakan. tuh. Sama opini nya sahabat tadi. Abdul bin Sahabat. Wakana fima madhi. Alfu nabi'in walikuli nabi'in wasiyun. Jahulu nabi-nabi terdahulu. Itu. Ada seribu nabi. Setiap nabi itu memiliki. Al-wasi. Al-wasi itu orang yang diberi wasiat. Dan wasi, wasinya Muhammad adalah Ali. Ngerti wasiat? Orang diberi wasiat yang akan jadi apa? Khalifah itu Ali. Nah, ini terus di. Sebar di mana-mana sehingga banyak yang terprovokasi. Di antara orang-orang yang mengikutnya Abdullah bin Sabah, loyalnya, loyalisnya Abdullah bin Sabah adalah Al Ghofiki ibn Harb, Abdullah bin Utes Al Balawi, Kinana bin Bisr, Sudan ibni Umaran, Abdullah bin Zaid bin Warqa, Amr bin Hamid, Kurkus bin Zuhair. Semuanya tidak ada sahabat. Semuanya tidak ada sahabat. Berbanyak yang disebutkan ini ya, tidak saya baca semua, malas juga baca nama orang-orang itu. Tidak usah dibaca. Wa amma tadhwirul kutub faqad qala qala masruh mengenai kepalsuan ya, surat-surat itu, tapi ini mendatangi Aisyah. Kata tersebar di mana-mana, Aisyah ini termasuk orang yang ikut fitnah, make surat mengatasnamakan Aisyah, terus disebar di mana-mana, intinya memprovokasi umat untuk merlawankan Utsman. Maka tabi'in ini datang ke Aisyah. Namanya Masruq. Muridnya Aisyah, tabi'in. Namanya Masruq. Kenapa kok Masruq? Karena dulu pernah dicolong orang ini. Namanya Masruq. Yang pernah dicuri curi. Saroqaya Karena dulu waktu kecil dicuri dia. Tapi jadi ulama akhirnya. Tapi sudah jadi nama Masruq. Kecilnya pernah dicolong. Nah. Setelah itu Kalat Aisyah tu, Wahai Aisyah bagaimana ini Wahai bunda Kok tersebar di dunia ini Engkau termasuk Orang yang terlibat Dalam pemberontakan kepada Uthman bin Affan Kata Aisyah Eh maaf Surat yang, yang dipalsukan itu bunyinya seperti ini Tarog tumuhu Kasawbin naki minat danas Tumma korog tumuhu Tadbahunahu kamah yudbahul kapsi Kalian telah meninggalkan Uthman, kemudian kalian akan mendekati Uthman dan menyembelihnya. Itu isyarat bawa Uthman harus di Nah Maka klarifikasi Mas Ruk ini apa benar ini? Maka Aisyah menjawab: Walladhi amanabil muminun, wakafarobil kaf. Demi Allah, yang orang beriman iman kepada Dia dan orang kafir kafir kepadaNya. Wah makatap tu laum sawat dan fibaya dan kata majlis sihada tidak sehuruf pun saya menulis surat itu sampai detik ini aku tak mengakuinya Jadi terbukti terbukti nanti ketika jarahnya Utsman ter, terkucur orang yang termasuk membela Utsman bin Affan dan menuntut pemburu Utsman bin Affan siapa Aisyah nomor satu Aisyah membela Utsman di antaranya Zubir juga di antaranya Tolha juga yang karena ini terburu semua nanti. Tolha Zubair itu nanti ketika jaranya Utsman tertumpah, Tolha sama Zubair termasuk yang menuntut Ali. Ya, dalam perang apa itu? Perang Jamal. Nanti akan dikisahkan perang Jamal itu. Jadi dikonter sama Aisyah dak benar itu. Wa al-Amas ka wa kanu yaraw anna kutiba ala lisaniha. Ya, Ahmad sama mengatakan orang-orang itu menganggap surat itu ditulis melalui lisannya Aisyah, tapi diingkari sama Aisyah. Fa kutibat kutubun muzawwara ala al-sirati ashhabi Rasulillah qulum tadum Utsmani bin Affan. Banyak surat-surat dipalsukan itu dan semuanya isinya mencela Utsman bin Affan. Fa Abdullah bin Saba hadzalau athba fi syattil Abdullah bin Saba ini punya pengikut banyak. Di Mesir punya, di Irak punya Di Kufa punya, di Syam punya Di Yaman pun Itu provokasi, zaman segitu sudah ada Jangankan zaman Islam Sudah jaya seperti itu Islam masih kecil Itu sudah dipantau dari Romawi Masih ingat tidak ada seorang sahabat Nabi Tiga orang yang, pernah, yang Tidak ikut perang tabuk Terus dihajar Sama Nabi Ingat tidak kisah itu Ya tidak ingat, saya belum pernah dapat. Pernah dapat ya. Kalau saya ceritakan, ya panjang. Ma. Ya ada tiga sahabat Nabi yang tidak mau, tidak ikut perang apa? Tabuk. Orang-orang munafik, datang, udur, dimaafkan. Datang, udur, dimaafkan. Tiga orang ini tidak bisa bohong orangnya. Di antaranya adalah Ka'abimale. Kata Ka'abimale. Aku adalah orang yang pandai berucap. Sekiranya pada waktu itu aku menyampaikan udurku di hadapan nabi disaya aku lolos. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari segi dalam hal ini kecuali aku harus jujur. Maka dia jujur ya Allah. Ya Rasulullah. Tidak ada yang menghalangiku ya Allah. Ya Allah. Aku siap-siap tapi aku tertawan dengan kebunku Mengaku salahnya dihajar sama nabi itu. Enggak diajak ngomong sama sahabat. Beli ke pasar enggak ada yang mau jualin. Disalami enggak ada yang jawab. Dihajar sampai Junie ini terasa sempit bagi Kaab bin Malik. Ketika malam 40-an datang Wahyu lagi disuruh meninggalkan siapa? istrinya. Apakah harus menceraikannya ya Rasulullah? Bayangkanlah. Apakah harus menceraikannya Rasul? Tak, bisa aja, bisa. Saking sedihnya Kaab bin Malik ini. Ya enggak ada orang yang nyapa dia yang nukur dia salat pun kayak tersendiri, benar-benar hidupnya susah. Dia mendatangi saudara misananya yang paling dia dicintai, yang paling dia cintai dan misananya tadi juga mencintai dia, namanya Abu Kutada Dia naik apa namanya? pagarnya masuk ke rumahnya, ngejak ngomong. Saking sedihnya enggak ada teman Dibiarin sama bukutan ini, padahal ini saudara ini, ya? Apakah aku tidak percaya bawa aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga aku diperlakukan seperti ini? Apakah aku tidak percaya kalau aku ini cinta Allah dan cinta Rasul? Diam saja, tak dijawab. Diulangi lagi sama ke Abin Malik. Apakah engkau tidak percaya bawa aku beriman kepada Allah dan hari akhir? Eh, kepada Allah dan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus diomongi. Akhirnya Bukut Aja mengatakan. Wallahu alam. Berjerailah air mata. Kaabin balik. Dia pulang. Gak ada yang nyawa sendiria. Di saat seperti itu. Datang surat dari Rumawi. Bayangkan itu. Kalau muslimin belum jaya loh itu. Datang surat dari Rumawi. Ada seorang petugas ngasih surat kemana. Kaabin balik. Dibawa di rumahnya dibaca. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu telah menghinakan dirimu Kemarilah. Kami akan menghormati dan memberimu kedudukan. Itu zaman itu, Pak. Artinya zaman itu orang kafir sudah memainkan konspirasinya, intelijennya sudah bermain. Apalagi ini zaman Islam sudah jaya ya mesti itu makar-makar musuh itu ada dari dalam. Di antaranya lewat Abdul Wabin Sabai. Yang menyebabkan para sahabat itu berperang, jelas itu ada konspirasi tingkat tinggi. Itu. Mesti itu ada tangan-tangan setan yang bermain di situ. Tangan-tangannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika terjadi huru-hara di negeri Islam, periksalah pasti orang Yahudi bermain di dalamnya. Mesti itu sampai para sahabat. Makanya kadikan Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana dengan Muawiyah, kok perang sama Ali? Ali kok perang sama Tolha? Tolha kok perang sama Ali? Ali kok perang sama Zubair? Ali lu perang sama Zubair, Padahal jal Zubair sama Ali itu misanan. Zubair anaknya Sofia, Sofia itu bibinya Ali, Ali itu anaknya Abu Talib, Abu Talib itu pamannya Zubair. Misanan Rasulullah Zubair sama Ali perang semua, mesti ada orang-orang yang ingin memperkeruswa. Jadi Abubar ya, sabai alatnya. Sebagaimana Turki Usmani jatuh juga lewat orang seperti Abdur bin Saba'. Siapa namanya? Mustafa Kemal. Katakan, sama, itu itu adalah perjalanan abadi hancur karena siapa? Al-Qumi. Saba'usyiah juga sama. Jadi, khulafa ar-rasyidin zamannya sahabat berantakan karena Abdur bin Saba'. Nanti zamannya Abbasiyah pun karena Al-Qumi. Nanti zamannya Turki Usmani pun jatuh karena siapa? Karena Musthof semua itu mesti seperti itu dan itu kulitnya sama dengan kulit kita. Islam itu dihancurkan dengan orang yang sekulit dengannya, bukan orang yang tidak sekulit dengannya. Apa-apa saya -apa dari dirinya, dari dalam yang karena dijadikan catur oleh musuh-musuh Islam. Nah diantara di sini Abdul bin Sabai memprovokasi orang-orang Arab Badui kulitnya sama dengan kulitnya para sahabat, mereka bertikai. Dikompori semuanya. Itu ya, itu sahab, sebab utama. Sebab yang paling dominan terjadinya fitnah pada masa itu. Sebab yang kedua. Al-roha'ul ladzi asobal ummah al-islamiyah. Kesejahteraan yang menyeluruh di umat Islam pada waktu itu. Tabiat mengatakan Kalau orang itu hidupnya sejahtera Itu malah gampang Kayak gitu Coba saya baca Qalal <Sosimian> Hasan al-Basri Hasan al-Basri Seorang tabiat mengatakan Qallama ya'ti al nasi yawmun illa waktasimuna fi khairah Pada zamannya Usman um, bin Affan itu Masya Allah ya Kemilang kaya raya negeri Islam pada waktu itu Menaklukkan negeri-negeri nah, Sehingga dengan kekayaan itu Muncullah orang-orang yang apa hatinya ada sakit itu Katainau Yunada taallo ibadallahu dudunasihakum dal asal taallo ibadallahu dudunasihakum dal mal saking sejahteranya zaman Uthman bin Affan sampai setiap hari ada pembagian pembagian apa madu pembagian uang dari rampasan perjuangan bagi dibagikan saking sejahteranya lah keadaan seperti ini justru mewariskan apa ya berlomba-lomba mencari apa harta lupa dengan akhirat muncullah generasi-generasi materialistis di zaman-zaman Usman bin Affan wa huwa <tik> tadamur wa adamul kabul muncullah sikap-sikap tidak menerima tidak konaan karena saingan, kompetisi dalam harga itu mulai ada di zaman tidak salah, karena zamannya, Umar, zamannya Usman bin Affan itu Islam sudah tersebar dari ujung Maroko sampai Daerah Hindustan Banyak orang-orang baru masuk Islam Jadi wajar sekali ya? Jadi adanya Kompetisi Untuk mencari harta itulah yang menyebabkan fitnah ini pun muncul Begitulah maksudnya Yang nomor tiga Ikhtilafu baina topi Utsman wa topi Umar Terjadi Yang eh nomor tiga nih ya Yang menyebabkan munculnya fitnah itu adalah perbedaan Karakter antara Utsman sama Umar. Kalau Umar kan awal ada macam-macam diskredit. Kalau sebenarnya enggak tiga ada orang Utsman ini. Karena Umarus Syadid dan Umar ini orangnya syadid, tegas, kuat. Wa kana haliman raufan. Sedangkan Utsman ini halim. Ngerti halim enggak? Halim itu enggak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Enggak tahu bisa diterjemahkan apa itu apa? santur ya kurang. khalim itu atasnya sabar. ada orangnya kiti kita, kita itu mampu balas tapi tidak balas, itu namanya khalim. kalau sabar kan bisa ya sabar baru kayak balas, ya gus apa? Ya, kalau khalim itu disakiti allah itu khalim, allah kan namanya allah kan khalim, di antara nama allah kan khalim, ya kan? khalim, Abdul Khalim. Kenapa dikatakan Allah itu halib? Karena Allah itu penyabarnya luar biasa. Dikafiri. Kan gitu kan? Tapi Allah menahan. Tidak langsung mengantap halib. Nah itu karakternya. Oh kalau Umar gak kan bisa. Pakai gitu. Umar kalau lo tau salah ya sudah sikat. Ya. Tau kisahnya Abdu'a Ibn Abi Balta'ah. Dengan Umar di Kotob. Ada seorang sahabat Nabi. Yang membocorkan rahasia. Mekah dibawa ke, eh, ke rahasia Madinah dibawa ke Mekah masih ingat enggak? Ya? Dia ikut, ikut perang, pernah ikut perang Badr ya, Hatib bin Ibn Abi Baltai. Rasulullah dapat wahyu. Nah, ini saya ingin menceritakan dua karakter yang berbeda. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada wanita membawa surat membocorkan rahasia Madinah dibawa ke Mekah. Dapat wahyu Rasulullah. ini langsung Rasulullah memerintahkan Ali sama Zubair bin Awam sama-sama misanannya wahai Ali, wahai Zubair segera susul nanti di tempat ini kamu akan ketemu seorang wanita wanita itu bawa surat dari Madinah dibawa ke Mekah membocorkan rahasia kita dikejar sama Ali sama Zubair oh ni sampai sana ketemu suratnya mana atau kami telah jangkau karena Rasulullah tidak mungkin apa? berdusta Wah, terus tidak mau ya akhirnya Eh bagaimana lagi, dipaksa dan kemudian ditemukan Surat itu Surat itu dibawa ke Madinah Dibaca sama Rasulullah Ternyata dibawanya ada tulisannya Khatib Ibni Afi Balta'ah Sahabat luar biasa Pendekarnya sahabat Kaget Rasulullah Panggil Khatib Ada apa ini ya khatib. ya khatib Kenapa kau bocorkan rasa negara Apa kata Ubar bin Khotab Kholas ya Rasulullah. Dan ni adrimu nukohu. Sudah jadanya Umar ya Rasulullah. Biar saya panggal kepalanya orang ini. Fakat nafa apa. Dia celak-celak melakukan kemunafikan ya Rasulullah. Dan dia orang Mekah. Tidak mungkin munafik. Maksudnya. Bukan sifatnya orang Mekah munafik. Tapi orang. Setelah itu. Mahlan ya Umar. Kata Rasulullah. Sebentar ya Umar. Dengarkan dulu dari khatib ibn Yabib al-Qaq. Ya, kemudian Abba Khatib mengatakan Ya Rasulullah aku ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain Sesungguhnya aku ini tidak punya keluarga besar Sedangkan istriku anakku ada di kota Maka aku khawatir Mereka akan disakiti sama orang-orang Quraisy. Maka aku terpaksa melakukan ini Maka Rasulullah mengatakan, sudahkah hati? Benar apa yang dia bermaksud hati? Karena dia adalah Sahibu Badrul, hati pernah ikut perang Badr. Sedangkan Allah berkata kepada orang yang pernah ikut perang Badr, if alu masih kerjakan apa sahaja, aku ampuni dosa kalian. Gak ada, gak Dulu itu perang ya. Kalau ada pengikut Badr ikut perang, semangin gitu. Melawan Romawi, melawan Persia. Masih ada sahabat yang ikut perang Badr itu tandanya an menang gitu. Yang melawan Romawi ada enggak Badri Badri? Ada Badri menang. Melawan Persia masih ada enggak sahabat Badr? Masih ada menang. Sahabat Badr itu luar biasa Dicap masuk surga. Semua sahabat yang melakukan ikut, ikut perang Badr masuk surga. Apapun kesalahannya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ketegasannya Umar itu. Allah Subhanhi Ini Halim. Gampang memaafkan orang. Rauh penyayang Ustman bin Affan. Gairah anak ulam yang pun tetapi jangan dikatakan Ustman lemah. Oh, Ustman tak lemah. Ustman tidak lemah. Kamu yang dikasihi Rubinal Nas, balkana haliman. tapi dia seorang yang halim. Walidali indama damah fil rawufil bait, diantara bukti kehalimannya. Siapa tadi? Ustman adalah ketika beliau dikepung sama orang-orang Jurjana itu wajah-wajah yang kelihatan wajah-wajah yang tidak ada wajahnya -wajah Sahabat ikut dalam pengepungan itu maka Ali menguruskan pada, maka maaf, Husain bin Ali Hasan bin Ali Abdullah bin Zubair. sahabat yang kecil-kecil itu maksudnya kecil itu anaknya Sahabat Sahabat senior itu mendatangi rumah siapa Ali dan melindungi Ali man melindungi Utsman bin Affan. Ke rumah Utsman bin Affan dan melindungi Utsman bin Affan. Maka di saat seperti itu Utsman bin Affan mengatakan agar mereka untuk apa? Untuk pulang dan tidak menolongnya. Sudah pulang, sarungkan pedang-pedang kalian. Qala Abdullah bin Umar, wallahi laqad naqamu ala Utsman an asya'a fa'alaha Umaru, matakalla ma minhu ahadun. Demi Allah orang-orang jahat itu dendam kepada Utsman karena apa yang dilakukan Utsman yang mana jika perbuatan itu dilakukan oleh Umar nisai mereka tidak melakukannya. Apa maksudnya? Karena kenyataannya seperti itu. Contoh ya. Utsman bin Affan ini mengangkat apa namanya? dari keluarganya sahabat Utsman. Padahal Umar juga demikian, tapi tidak ada yang menentang Umar. Pak maksudnya ya, makanya kata Abu Abdullah bin Umar itu mengatakan Abu Abdullah bin Umar yang dilakukan Utsman ini dan dia dikepung gara-gara itu seandainya dulu dilakukan oleh siapa Umar, tidak ada yang berani untuk memberontak kepada Umar bin ini intinya ada karakter yang berbeda antara Umar dan Utsman. Ini menjadi peluang orang-orang yang hatinya ada penyakit itu, gitu maksudnya. Penyebab yang nomor empat. Istiskolu Bakil Kaba Elirias tadi Qurais. Tak senangnya sebagian kabilah-kabila -kabila dipimpin oleh orang Qurais. Lah kesempatan Utsmani hendaklah disikat sama orang-orang yang tak senang Qurais. Jangan dikira loh kabilah-kabila -kabila Arab itu senang sama Qurais. Sedangkan Rasulullah dari Qurais, Umar dari eh, Abu Bakar dari Quraish Umar dari Quraish Ini Usman kok Quraish lagi gitu. Lah orang-orang yang gak perlu sama Quraish Gak senang, Ingin, di, ingin diajakan sukses di kepemimpinan Ingin diberontak supaya kan Supaya Pemerintahan tidak selalu di tangan siapa Quraish Gak lah, orang-orang yang gak seneng Quraish ini Semangat Makanya yang berontak siapa Orang-orang lah, jauh Orang Kufa Orang Irak Orang mana Mesir kan gak mau dipimpin sama Quraish Padahal Nabi mengatakan Al-A'immatu min Quraish Pemimpin itu harus dari Quraish. Makanya Abu Bakar Rasulullah Quraish, Abu Bakar Quraish Umar Quraish, Uthman Quraish Ali Quraish, Hasan Quraish Muawiyah Quraish, Yazid Quraish Abdul Malik bin Marwan Quraish, Walid Semuanya Quraish Abbasiyah sampai Nanti zamannya sholah khudid alayubi Itu Quraish semuanya. Ganti zamannya Sholah khudid alayubi tidak Quraish lagi. Ya, Zamannya sholah khudid alayubi itu Kemarin saya jelaskan kan ya? Secara de facto dia itu mengontrol Jazirah Arab Tapi karena Kekhalifahan Abad masih ada Dia tidak berani menipu dirinya apa Khalifah, tidak ada Mana ada dipanggil apa, Khalifah Meskipun dia itu punya dinasti Namanya dinasti Ayubiah Nanti dia punya anak ya, Jadi pemimpin juga Tetapi dia tidak mau mengklaim dirinya sebagai apa tadi Khalifah. Mengapa? Ya, tahu hadis Nabi. Sulahudin tahu hadis Nabi. Bahwa pemimpin harus dari? Kuresh. Makanya Khalifahnya dibiarkan sama Sulahudin. Tidak diberuntak. Meskipun Khalifahnya ya sekedar pajangan doang. Basia itu kan lemah pada waktu itu. Nama Khalifah tetap biliknya Basia. Tapi yang mengatur yang ini empal lima perang ini. Sulahudin. Dia berjuluk Sultan. Tapi bukan Khalifah. Nah, nanti ketika, ketika lihat... Abasiyah itu lemah Muncullah gerakan separatis di Mesir Dinasti apa? Fatimiyah Fatimiyah ini, ini, ini ingin membentuk kekhalifaan Ingin memberontak kepada siapa? Abasiyah Tahu tidak siapa yang menghabisi si Fatimiyah? Sulahudin alayyubi Rasulahudin alayyubi itu loyal Sunni Loyal kepada siapa? Abasiyah Dan dibersihkan dan Al-Azhar itu dulu dikuasai syiah di zamannya Fatimiyah itu atau zamannya Sunnah Huni al itu dipersihkan semuanya, dijadikan sunni lagi Ketiga? jadi di sini nih orang yang tidak senang Quraisy ini kesempatan mumpung Uthman ini dianggap lemah oleh mereka maka dijadikan kesempatan untuk mengalihkan kepemimpinan dari Quraisy. kemudian selanjutnya Al-Ma'akhid alati ukhirat ala Utsman hal-hal yang dianggap cela terhadap Utsman sehingga mereka memberontak kepada Utsman bin Affan itu karena ada hal-hal yang dianggap itu celah bagi Utsman bin Affan dosa bagi Utsman bin Affan aib bagi Utsman bin Affan yang pertama aib itu adalah tawliatu aqaribihi Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabat dekatnya jadi amir, jadi gubernur, jadi penanggung ini, jadi penanggung itu, jadi gubernur ini, gubernur itu, jadi menteri ini, menteri itu, panglima perang ini, panglima perang itu. Kayak gitulah. Jadi dilihat sama orang-orang yang enggak senang ini, ini Utsman ini kok semua pejabatnya kok dari keluarganya semua. Ya gitulah. Itu pertama yang dianggap ini ada bantanya semua nanti. Ini saya baca telaahnya dulu. Itu celaan pertama. Celaan yang kedua, nafyu Abi Darr ila Rabadhah. Utsman bin Affan ini dianggap mencelakai banyak sahabat Nabi, di antaranya Abu Dzar. Karena menurut apa namanya berita yang beredar pada zaman itu, bahwa Utsman bin Affan telah mengasingkan siapa? Abu Dzar. Dan ceritanya seperti ini. Abu Dzar ini datang ke Syam. Datang ke Syam otomatis jadi gubernur siapa? Muawiyah. Kan gitu kan? Muawiyah ini punya istana megah. Punya baju mewah. Ditegur sama Buddha. Ditegur dengan ayat. Al-Ladzina yakni sunnah. Al-Zahabah wal-Fidda. Dan orang-orang yang menimbun. Emas dan perak. Nanti pada hari kiamat akan dia apa? Seterikakan. Ketika dibacakan itu. Kata Muawiyah. Hadihili. Ahli kitab, ayat yang kamu baca itu Abu Dhar, itu untuk ahli kitab Bukan untuk orang Islam Kata Abu Dhar Ini untuk ahli kitab Dan untuk kita juga, sama-sama kita tidak boleh menibur Harta lah Muawiyah ini Kan jadi pemimpin Kuatir Gitu loh ceritanya itu kuatir Abu Dhar ini memprovokasi siapa? Rakyat Syam Bisa dibahami maksudnya? Maka Muawiyah ini nyurati surat ke khalifah. Khalifahnya ada di mana? Medina siapa jadi khalifah? Utsman. Utsman siapanya Muawiyah? Hmm? Sepupu, sepupu temanan -teman itu. Anak paman. Nah, nyurati Utsman. Ini ini ini kabarnya beredar loh ya. Nampak nanti betul apa enggak nanti kita jelaskan. Ini masih nyerat hal yang dianggap apa? Aib dan celakaan atau dosa bagi Usman. Maka ketika melihat surat dibaca sama Usman bin Affan ini Abu Dharr ini berbahaya orang ini. Ini bisa memprovokasi rakyat Syam untuk tidak taat kepada pemimpin. Tolong dibereskan Maka Usman balas sih suruh dia ke sini. Maka Abu Dharr ini datang ke Madinah sampai di Madinah. Ya, berita yang beredar Usman ini dis Dihukum oleh Usman. Dengan diasingkan ke negeri namanya apa tadi? Rabadah. Itu cerita yang meredah. Dan ini orang-orang di pelosok-pelosok negeri itu. Sampai ke telinga-telinga mereka. Usman telah mendolimi siapa tadi? Abu Dhar. Usman telah mendolimi Abu Dhar. Ya seperti itu. Dan Abu Dhar ini. sahabat yang tidak dikafirkan oleh. Syiah. Salman Al-Farisi tidak dikafirkan. Abu Dar tidak dikafirkan, Ammar bin Yasir tidak dikafirkan, Bigdat tidak dikafirkan. Itu semua ada kisahnya kenapa bungwa dikafirkan? Itu nomor dua, Nomor tiga ceranya adalah itu Umar bin Hakam Khums Afrika beredar berita-berita bahwa Utsman bin Affan memberikan harta seperlima dari penaklukan Afrika, seperlima loh ya. 15 itu berarti berapa? Berapa persen? 20 persen. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya Itu isu yang beredar seperti itu. Lah, Marwan bin Hakkab ini adalah Masih keluarganya siapa? Usman Bani Umayyah. Yang nomor 4. Ikhrakul Masohif. Utsman ini dulu pernah memerintahkan semua mushaf Al-Qur'an dikumpulkan terus dibakar. Ini benar enggak tuduhannya? Isu ini benar enggak? Benar. Enggak salah memang dilakukan oleh Utsman. Jadi tuduhan ini sebagiannya benar tapi ada alasannya, sebagian memang dari asalnya memang sudah dusta. Bisa dipahami ya? Nanti itu ada bantahan itu persatu. Jadi di antara tujuan yang merempat ini Usman ini membakar mushaf Al-Qur'an. Semua mushaf-mushaf disuruh kumpul dibakar. Itu yang berita di pelosok-pelosok negeri Islam. Yang nomor lima. Darbu Ibni Mas'ud Hatta Futikot Am'a'uhu Dikabarkan, diberitakan, digosipkan, bahawa Usman bin Afani pernah memukul Abdul bin Mas'ud sampai rusak ususnya. Iya, di situ dikatakan apa? Ususnya. Usus-ususnya. Wa darbu bin Yasir dan dikabarkan bahwa Usman ini memukul Ammar bin Yasir. Hatta kusirat adlauhu sampai pecah tulang belulangnya. Ini juga agak aneh sih karena Ammar bin Yasir oh iya Ammar bin Yasir ini nanti meninggal di zamannya Ali. Betul betul. Amr bin Yasir ini ikut kelompoknya Ali. Nanti ketika perang sama Muawiyah, makanya dia nggak dikafirkan sama Shia. Tapi Amr bin Yasir itu nggak bertambah mulia, gara-gara tidak dikafirkan Shia. Oh, dirinya sendiri sudah sudah mulia, nggak perlu nggak dikafirkan sama Shia. Memang Amr bin Yasir mulia. Nanti ada kisahnya sendiri Amr bin Yasir. Jadi semakin tersebar di dunia Islam, Utsman ini semenang-menang atau semenang-menang terhadap Sahabat-sahabat Nabi yang pilihan seperti Abu Thalib Rasul, Amatul Yaasir, Abu Dharr, kan sahabat pilihan. Ditolimi sama Uthman demi menengkan kerabatnya, gitu yang berlajar di masyarakat. Ini. Yang nomor enam Az-Zajajil Hima, tambahan pajlahan apa dia apa Hima itu? Hima itu ada tanah khusus. Ini tanahnya raja biasanya orang lain nggak boleh masuk digunakan kuda-kuda yang khusus nggak boleh orang lain ikut masuk untuk dikembalakan gitu loh pak. Lah, Usman dianggap membesarkan apa lahan untuk peternakan kuda-kuda itu seakan-akan itu korupsi harta negara gitu loh pak maksudnya diperluaskan hima hima ini tanah. Tempatnya kuda, tempatnya ternak. Yang orang lain gak boleh masuk. Itu khimah. Lah biasanya raja itu memiliki apa? Khimah. Jadi Usman dianggap, Usman bin Affan dianggap memiliki khimah. Yang luas gitu. Jadi terkesan hidupnya glamor. Nah itulah bahasa sekarangnya. Ini Usman semakin glamor hidupnya. Semakin menambah kemewahan. Yang nomor... Tujuh, al-Itmam fi Safar, Usman ini dulu kalau Safar solatnya gelap tidak kosor. Ini pun diungkit-ungkit, baterakan masalah fikih. Nalek, oh gitu beruntung agar-agar kosor apa enggak kosor, yo, Naman, right? hmm. Jadi ceritanya itu, Usman bin Affan itu waktu di Mekah, dia ngimami solat, dia Safar, karena Usman bin Affan orang mana? Orang Mekah, apa? orang Medina, orang Medina. Datang ke Mekah Safar apa tidak Safar di Mekah Ngimami jamaah Sulat rakaat. Empat rohkaat Pelungan Pelungan Besok Bentuk Empat rohkaat tidak, tidak biasa Zamannya Rasulullah Itu kalau safar Empat jadi Dua Zamannya Abu Bakar Jadi dua Zamannya Umar Jadi dua Loh, Ini kok jadi Empat senara Wah ini Menjadi sini Wah ini Dijadikan alasan Dungkit-dungkit Padahal itu ada jawabannya Nanti ya seandainya itu salah ini masalah pikir kan gitu kan nah itu nanti dijelaskan sendiri topnya ini saya bacakan dulu nomor berapa nomor delapan al ghia bu anegoswati badrin orang-orang ini Orangnya negasian -orang yang gak sama Utsman itu berusaha ngorek-ngorek kesalahannya Utsman dulu Utsman itu ikut perang apa sih oh kayaknya perang badr aja itu dan memang Utsman gak ikut perang badr Ustman tidak ikut perang Badar. Sahabat so, yang lain ikut? Ustman tidak ikut Pak. Memang tak ikut itu, tak sah. Tidak apa kabar? Itu benar, memang Ustman tidak ikut. Tapi alasannya apa nanti kita ceraskan. Nomor berapa? Sembilan. Al Firoz Milal Marokati Yaum Ukhud. Ustman ini termasuk sahabat yang lari dari perang uhud Itu benar itu. Dan nanti ada jawabannya. Tapi benar itu. Ustman termasuk yang lari. Sedangkan Rasulullah dalam kondisi terjepit. Yang belain Rasulullah siapa itu? Abu Bakar sama sama Tolkah atau Zubair yang mati matian belain Rasulullah sampai Rasulullah dikabarkan matikan itu kan pada perang Uhud. Tapi yang wafat siapa sebenarnya? Ada sahabat yang wajannya mirip Nabi, gandeng terbunuh dikira Nabi. Siapa namanya? Mus'ab bin Umar. Jikira Nabi Maka jatohlah Spiritnya kaum muslimin Rasulullah mati Rasulullah mati Adalah Rasulullah hidup yang terbunuh siapa? Nah itu oh, Ustaz ini Termasuk yang lari Wah oh, itu calah amin Terus diungkit-ungkit itu Dan disebarkan ke pelosok-pelosok negeri ini Gak pantas jadi khalifah gitu, gitu Kalau pemuda-pemuda yang suka demi itu Hadir hidup di zaman itu paling, Itu paling Iyus malas itu Yakin benar itu tindakan melawan usbah yakin benar itu. Seperti sekarang ini bisa jadi seperti nah, fitnah, kalau fitnah itu kan enggak tahu kita. Yang benar yang mana lo enggak tahu itu. Karena yang ada di media itu jangan dikira itu yang asli. Itu enggak boleh. Makanya kata Nabi kalau ada fitnah seperti itu, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada orang yang berdiri. Sahabat sudah melakukan itu sedulu. Fitnah Orang yang enggak punya kekuatan ilmu pasti kena zaman itu. Dan memang kayak-kayak benar gitu Ya, kita enggak boleh tertipu sama media dan orang kafir dari dulu menang medianya. Terus nomor 11 eh nomor 10, Aghiyabu baiatur ridwan. Utsman itu dulu enggak ikut baiatur ridwan. Bayangkan, Pak. Sahabat utama enggak ikut perang Badar, enggak ikut perang Uhud. Eh, gak ikut perang Badr, lari dari perang Uhud, terus gak ikut Bayatul Akwa'bah, gak, gak, gak ikut Bayatul Ridwan, luar biasa celakaan ini, luar biasa apa tidak kebanggaannya sok habbet kan, Badr, Uhud kan gitu kan, Bayatul Ridwan, Hani Usmat, gak ikut, lari dan gak ikut juga. Oh, ini jungkit jungkit terus ini peristiwa ini. Yang nomor 12 ziyadatul azan asali yaumal jumu'ah karena zamannya Utsman bin Afan nambai azan satu kali lagi jadi azannya dua betul tak? zamannya Utsman bin Affan itu azannya jubat dua kali oh, ini dianggap celahan juga Ini bid'ah ini Uthman nali bid'ah karena nama-nambai azan jadi hasilnya satu jadi dua dibid'ahkan Utsman bin Affan. Terus yang nomor eh oh, terbalik ya. Sekarang nomor 12 Lam yaqtul Ubaidullah bin Umar bil Hurmuzah. Yang nomor 12 dulu Usman bin Affan tidak mengkisah Ubaidullah bin Umar karena Ubaidullah dulu membunuh Hurmuzah. Ini kalau pada saat itu tak cerita ini nanti luah biasa. Hurmuzan ini orang Bersi. Yang saya mau tanya. Yang membunuh Umar siapa? Tak ceritanya sedikit saja. Ini penting soalnya. Iman tak diceritanya. Jadi ketika Abu Lu'lu lu itu membunuh siapa? Membunuh Umar. Ya, dengan tusukan itu ya. Pulang balik tusuk. Ya kan dia kan lari. Saya mau tanya. Abu Lu'lu lu, siapa anda? Eh Persia siapa anda? Persia. Sebelumnya ketika terjadi peperangan dahsyat ya di zamannya Umar bin Khattab dan kemarin sudah ada ceritanya Hurmuzan, masih ingat ceritanya Hurmuzan. Hurmuzan ini yang ketangkep itu loh. Terus dia itu aku eh, apa lupa memberi suaka kepada aku agar aku cerita. Dan pun tidak membunuhku sebelum aku minum, masih kan kayak itu? Ya, ya. Karena kalau minum dia akan dibunuh, kira ya. dibuang minumnya. Baik, kan enggak ada minumnya. kalau enggak ada minum aku enggak bisa dibunuh. Apa maksudnya? Pernah ingat enggak kisah itu? Enggak tahu itu berapa pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu kalau enggak salah. Akhirnya di dibebaskan sama Umar dan masuk Islam. Masih kan tidak kisah itu? Sudah saya sampai sampai sampai lupa aja. Itu. Nah, intinya Hurmuz itu maksudnya uh, Hurmuz sendiri siapa Anda? Ters. Masuk Islam apa Anda? Masuk Islam. Nah, ketika Umar ditusuk itu. Kan lari itu kan? Siapa namanya? Abu Lud Brudi mati ya. Lupa, Brudi mati dia, sebab Abu Lud Kebetulan kebetulan ini ya. Abdul Rahman bin Abu Bakar, Tahu atau bin Abu Bakar. Itu? Anaknya Abu Bakar dia ngomong, "Coba periksalah pedang atau pisau yang digunakan membunuh Umar." Kerana kemarin-kemarin saya lihat Hurmuzan ini Ngomong berdua-duaan sama Abu Luh Hurmuzan bersih apa anda? Bersih Maksud Islam tapi dia ya, Duhirnya kan Islam kita itu Islam hurmuzan itu ya, Jadi kata turman bin siapa tadi? Binah bakar Coba lihat pisau nya yang digunakan untuk membunuh Umar Karena kemarin saya itu pernah lihat Siapa namanya? bulu-bulu ini ngomong berdua-duaan dengan Hurmuzat yang sekiranya orang lain enggak boleh dengar. Ketika aku datang, mereka gugup jatuhlah sebuah pisau. Jatuhlah ba sebuah pisau. Kalau tadi tandanya seperti ini, oh berarti mereka kemarin sekongkol. Pak Umar, ya? dilihat pisaunya sama seperti yang dikatakan siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar langsung Ubaidullah ini Anaknya Umar kan jarang diekspos Nama Ubaidullah yang terkenal kan Abdullah bin Umar, Hafsah bin Umar Sama Asim bin Umar kan itu Ubaidullah ini langsung mengangkat Pedangnya mencari Hurmuzan Ketemu Hurmuzan dibunuh sama Abdullah setelah itu Saking Abdul Ubaidullah ini Datang ke keluarganya sama Hurmuzan Anaknya dibunuh juga sama Ubaidullah Dan perhatikan Dan Utsman tidak mengkisahnya. Kurmusan Islam apa Anda? Islam. Anaknya itu yang enggak tahu apa-apa Islam apa apa? Islam, Islam. Kok dibunuh? Kenapa Utsman enggak tidak mengkisos? ini juga dijadikan telaah. Nah itu pun ada jawabannya nanti. Ya. ya memang orang Persia itu kayak gitu, Pak. Duwental enggak orang itu. Ya. Majusinya itu enggak hilang-hilang mereka. Kesukuan yang tinggi, orang apa? Persia Tapi urusan ya perkaranya ke Allah ya. Kalau dia itu pergi anat, itu urusan sama Allah. Tapi dasarnya dia masuk apa? Masuk Islam. Kemudian yang nomor tiga belas, Usman al Hakam makot Nafahun Nabiu Salallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan mengembalikan Hakam yang mana Hakamin dulu diasingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini celahnya sampai nanti 13. Dicatat lagi. dan disebarkan ke negeri-negeri poso zaman dulu. Dan zaman dulu nggak ada media supaya Utsman ini mengklarifikasi. Kalau sekarang kan, bisa jumpa pers. Sekarang ini dulu dah ada. Jadi semakin tarokum akumulasi dari berita-berita ini. Skelimatnya adalah bulan Haji kemarin itu. Karena sudah saya ceritakan dia bulan haji, orang Mesir berangkat, orang Kufa berangkat, ternyata mereka sampai di Madinah tidak melanjutkan ke mana? Kemaka. Ternyata di Madinah mereka apa? Memberutak kepada Usman, sedangkan para sahabat senior ada di Makkah Wahuna ke Asia ukrabka kuali inna usaidah iladar rasulillah fil mimbar adalah kiselaan yang belum disebutkan, yaitu karena Usman bin Afani naik mimbar Jumat di tingkat yang tiga seperti Nabi dianggap dia ini menyamai Nabi karena Nabi itu di tangga yang ketiga Umar di tangga eh Abu Bakar tangga dua Usman tangga tiga emmaaf eh, Umar di tangga tiga kemudian Usman dia naik di tingkat pertama ini dicoba ini pun bisa dibantah saya tidak tahu bantanya ini apa, tapi kalau bantah saya pribadi, zamannya Utsman berbeda dengan zamannya orang-orang jauh. -orang zamannya Utsman orang Islamnya banyak enggak? Kan? Bukan banyak lagi tiba. Salat cuma di zaman Nabi mungkin 40 orang kalau zamannya Utsman. Luas. Apa namanya? Masjid Nabawi jadi apa? Di perluas. Berarti orangnya semakin banyak, semakin jauh sehingga butuh suara yang lantang. Suara lantang itu kalau semakin tinggi orangnya, suara semakin apa? Semakin jauh, makanya ada manaroh. Manaroh itu kan dulu untuk apa? Ada semakin tinggi semakin jauh jangkauannya. Itu bisa dijawab. Wa ka istamarul amru ilayom minah ada. Begitulah berita-berita ini terus diputar-putar sampai detik ini pun berita ini masih ada orang sia yang suka putar celakaan-celakaan. Selalu diputar terus wa qalu kadzalika kana Umar jadribu biddura termasuk juga celaan dulu Umar Khattab itu kalau ada orang yang minum khamr Dijilid atau dipukul sama Umar dengan pelepah kurma fa sarahu wa jadribu bisaut tapi ketika di zamannya Utsman bin Affan Utsman bin Affan ini mukulnya pakai apa cambuk tentunya lebih sakit mana Wah kalu ada abu dar dakin ashabin nabi. Kemudian dikabarkan juga bawa Utsman bin Affan ini pernah menghukum mencambuk Abu Dar. Wahai ruhamin al umur ala jantara wa ala Utsman dan banyak lagi cerita cerita justra yang tentang Utsman bin Affan padahal beliau berlepas diri dari semua itu. Bantahan pertama. Setelah itu kita selesai tanya jawab. Bantahan pertama terhadap Subhan pertama Telaan pertama adalah Usman telah Mengangkat apa? Kerabat-kerabat dekatnya Perhatikan Di antara kerabat-kerabat dekatnya Usman Yang dijadikan pejabat oleh Usman Satu Muawiyah Jadi gubernur Syam Dua Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarakh Ketiga Al-Walid bin Uqbah Keempat Sa'id Ibn Al-As Kelima Abdullah bin Amir Ha'ulai Khomsa Ada lima pejabat gubernur Atau pejabat lain Itu dari kerabatnya Usman sendiri Ya, Ini dianggap sebagai celahan terhadap Usman Karena Usman melakukan nepotisme Padahal kalau kita teliti Pejabat-pejabatnya Usman itu banyak Bayangkan Pak, dari Maroko sampai ke Hindustan, banyak kan kira-kira? Banyak kan tak hitung Pak, dia, dia antara. Petinggi petingginya yang lain adalah di situ ada Abu Musa al Asyari, ada Al Koko ibni Amr ada Jabir ibnu Muzani, ada Habib bin Maslama, ada Abdurrahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid, dia jadikan siapa? Utsman bin Affan. Ada Abu Awar, ada Hakim bin Sulama, ada Ash -As, ada Jarir, ada Utaiba, ada Malik, ada Nusair, ada Sa'id, ada Said ibni Qais, ada Salman ibn Robiah, ada Khuwais bin Khabis dan lain-lain. Ribuannya ini. Tapi gara-gara ada lima takji itu Dianggap nepo Padahal nanti di zamannya Ali Sama Ali juga melakukan itu Padahal di zamannya Ali nanti Sama Ali juga melakukan itu Tapi tidak dikelah ya, Itu zaman pertama Diwajar Wulaknya ini banyak Cuma lima orang Yang dipilih dari kerabat Itupun sebagiannya Sudah dipilih sejak di zaman Umar dan itu sebagiannya lima ini gak langsung jadi dipecat sama Utsman Bin Affan. Meskipun dipecat, yang penting kan pejabatnya di zaman Utsman bagi mereka yang gak seneng paham us saya. Jawaban pertama lima orang ini terlalu sedikit kalau dibandingkan saking banyaknya pejabat-pejabat lain ini pun sudah bantahan. Bantahan kedua lima ini sebagiannya sudah diangkat di zaman siapa Umar. Dan lima ini gak jadi sekaligus. Menyela yang dipecat sama siapa, Ustman. Berarti tidak logis apa namanya bantahan uh, ini. Haulai humbulat Ustman bina derotin sari anajit anak Adilulat. Saya jerangkan tadi. Kalah sahihul Islami bunuh tamiyah. Perhatikan. Lana rifukoh bilatan min kubah ilikures fiah ummali Rasulillah akhtar min bari Umayyah. Perhatikan. Kami tidak mengetahui kabilah. Di antara kabilah-kabilah kures yang menjadi pembantu Nabi. Pembantu di sini artinya menteri, wazir, pejabat, panglima. Itu umal. Bukan pembantu yang beres-beres rumah. Bukan. Perhatikan ya saya ulangi. Kami tidak mengetahui kabilah. Di antara kabilah-kabilah kures yang paling banyak menjadi pejabatnya Nabi. melebihi Bani Umayyah. Paham maksud saya? Berarti Bani Umayyah ini sejak zaman Nabi memang orangnya pakar-pakar tata negara. Jadi memang li, licik licik Bani Umayyah itu licik dalam artian yang positif ya. Umayyah canggih canggih, pinter pinter, ahli negarawan, politikus ulung. Dan Bani Umayyah itu kerabatnya Nabi. Jadi, saya ya dulu kata ceritakannya, Usman bin Affan ibnil As bin Umayyah bin Abdimanaf. Eh bin Abdul Samad bin Abdimanaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim. Pinap di mana? Berit ketemu di di diap di mana? Kerabat Rasulullah sama dinasti Umar sama akrabat Umariah itu. Rasulullah sama sebenarnya itu masih bisanan jauh, masih bisanan jauh. Nah, ketika Rasulullah ini saja masih hidup, pejabatnya banyak dari bani. Iya mai. Itu zamannya Nabi leh nah jadi yang dilakukan Utsman itu sebenarnya meneruskan saja. Wong oh, di zaman Nabi aja sudah. Ini yang ngomong Sayyidul Islam. Sayyidul Islam mengatakan tidak ada kabilah kures yang paling banyak menjadi pejabat kan Nabi ketika Nabi masih hidup melebihi Bani Orangnya memang. Saudara Jahiri ya orangnya. Masih ingat enggak ketika peristiwa wafatku Mekah? Abbas pamannya Nabi ngomong sama Nabi, ketika Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Saya mau tanya, Abu Sufyan itu Umayyah Banda. Kerabatnya Utsman Banda. Kerabatnya Usman Ketika Abu Sufiyah ini masuk Islam isla, Apa kata Abbas, pamannya Nabi Wahai punakanku Abu Sufiyah itu orangnya pintar jadi apa uh, Orangnya itu Pemimpin Jadi kan dia pejabat tertentu Maka Rasulullah SAW ketika Fatku Maka itu Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufiyah dia akan Selamat Itu menunjukkan memang sudah terkenal dari dulu Zaman Rasul sampai pamannya Nabi aja tahu. Kalau keluarga Bani Umayyah ini keluarga yang memang ahli dalam apa? Memimpin, gitulah. Ya. Itu bantahnya. Wal waladulladzi wallahu munnabi ta'malum fi Bani Umayyah humma bin Usaid, Abu Sufyan bin Harb di antara bukti bahwa Nabi dulu telah menjadikan Bani Umayyah sebagai pejabat-pejabat di antaranya Utab bin Usaid Abu Sufyan bin Kharab, Khalid bin Imi'az, Uthman bin Sa'id, Abban bin Sa'id. Lima juga di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu wilayah sedikit apa luas? Wilayahnya Nabi itu sedikit pada waktu itu. Jazirah, Arab Retok. Itu pun tak semuanya. Itu saja lima pejabat dari mana? Nah ini zamannya Uthman bin Affan, negara Islam dari Maroko sampai, sampai, iya, jahir Afghanistan itu. Itu saja cuma lima Jadi ini bukanlah jelaan Insya Allah kita lanjutkan Ini belum selesai membahas tentang kerapat ini ya Insya Allah dilanjutkan pada para teman-teman datang Ada pertanyaan silahkan Jika ada Tidak ada Alhamdulillah Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.